təfsirini götürəcəyik. Nə <Gülüyor> Peyğəmbər səsələrəm Havaslan onun qəlbinə təklik kimi məhəbbət çalmışdı. Bir vaxt vardı Peyğəmbər səsələm təklik xoşlayırdı. Və ildə bir ay, ildə bir ay Quraş qəbiləsi və başqa arab qəbilələri ibadət ayı kimi keçirirdilər. Və onlar gələr kənar həftələrdə bir ibadət yerləri və alış qurban kəsən yerlərdə çəkin işlərlə məşğul edirlər, bunu Həmin bu ayda Quraşın bu yəni ibadəti ayları, yəni vaxtda, Temasam gedərdi Hiram mağarasına. Hiram mağarası bu sau dağ deyən, yəni mənası Öküz dağı demək Öküz adlanan dağın yəni, üzərində bir mağara idi. Və peyğəmbər həmin dağa gedərdi, mağaraya gedərdi Hiram mağarasına. Mağaranın adı Hiradır. Siz orada bir ay müddətində gecə-gündüz orada qalıb ibadət edərdi. Səbi gözünə yemək də götürərdi. Yəni müəyyən bir gün götürərdi, yemək qutusu gələrdi Xədicəyə yanına. Yenə yəni yemək götürərdi, yenə gələrdi mağaraya, orada ibadat edərdi. Və bu da Peyğəmbər sallalləmin düz tarə ibadatından uzaq olmasın bir dəlildir. Məkkədə qüreşlər, müşriklər Allahın şərik qoşanda Peyğəmbər orada ibadat edəcəydi. Bazilər yəni müxtəlif rəylər söyləyiblər, Peyğəmbər hansı şəriətlə, yəni kimin şəriətlə ibadat edirdi? İxtilaf edə bilər, bəzi İbrahim Peyğəmbərin yəni, şəriyyəti ilə Allah ibarət edərdir, bəsə deyirlər Nuh Peyğəmbərin və bəsə deyirlər Musa, bəsə İsa, lakin ən güclü ol ki, Peyğəmbərsasının İbrahim Peyğəmbərin dinini ilə ibarət edir çünki Məkkədə İbrahim Peyğəmbərin dinində qalıqlar qalmışdır İbrahim Peyğəmbərin dinində olanlar var idi və bu daha güclü də idi ki, Peyğəmbərsasının o vaxt etdiyi ibadət İbrahim Peyğəmbərin dinində olan ibadət idi Və sonra yəni, gələcək, Peyğəmbər sasınıma vəhiy hələ bu mağarada ibarət edən vaxtlarında gəlir. Bu mağarada ibarət edən vaxtları Peyğəmbər sasınıma vəhiy gəlir. Lakin bundan qabaq, baxaq görə yəni, Peyğəmbər sasınıma vəhiy gəlməmişdən qabaq, ona vəhiy gəlməmişdən öncə, yenəsə bir alamət var idi? Ayşə radiyallahu deyir ki, Peyğəmbər sasınıma gələn ilk vəhiy salih rüyalar idi, yəni doğru düzgün rüyalar, yuxular. Əgər məsələn yuxuda bir şey görürsə, arşidə ki, məsələn bir şey görəndə, elə bir ki, yəni səhər gün çıxanda necə olur, Hər şey aydın görsənirsə, təmiz hava. O cür ki, məsələn aydın görsənirsə yuxuda hər şey. Yəni birinci gələrdə hey, Peygəmbər sallallahu əleyhi yəni, və səlləmə, düzgün yuxular. Allah tərəfinə olan yuxular. Sonrazı Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə təklik, cəmaatın uzaqlaşmaq, yəni sakitcilik sevinilirdi. Allah tərəfindən, ona sevgi və ki, o təkliyi sevsin. Və bunda ələməti, Peyğəhmət səsanımın Hira mağarasında günlərlə orada oturub, ibarət etməsidir. Və Ayşə deyir ki, bu da Peyğəhmət səsanımın Hira mağarasında oturub, ibarət etməsidir. Peyğəhmət səsanım yəni, özünlə yemək götürərdi, həmin o təkliyidə yemək götürərdi, yemək otaran sonra gələr Xadircənin yanına və yenə də Xadircənin yanına yəni, bir müddət sonra qalıb az müddət Yemək götürüb və, yəni qayda da Hiram ağrısına. Və Ayşə deyir sonra deyil, yəni, bu belə davam edirdi, sonra Peygamber s.sələmə nəhayət Allah tərəfindən və həy gəldi. Sonra Peygamber s.sələ başqa bir hədislə buyurur ki, Ayşənin bu rəvayətini Buxar rəvayət edib. Buxarı və Müslüm rəvayət ediblər və rəvayət səhihdir, heç bir şək şüfa yoxdur. Və əmrə, Peygamber s.sələmənin rəvayət olunur və bunu İmam Hamstan tilimizlə rahat edib hədisə həyətdir. Deyir ki, Peyğəmbər buyurur ki, mən Cəlməkcədə bir daş tanıyıram. Həmin o daş dilməyə peyğəmbərlik verilməmişdən öncə mənə salam verirdi. Mən deyil, indi onu hələ onu tanıyıram bu dəqiqə. Peyğəmbər deyir. Deyir mən onu deyir o daşı. Və Peyğəmbər salam, lakin o həmin daşı hansı daş olduğunu demir Peyğəmbər sallam. Demir, bunda da şübhələr var, çünki ola bilərsin, yəni kiminsə qəlbində ən yəni, Allahdan başqa nəsa ola bilərdi hə? Peymaləsəm onu səhablara bildirməyirəm. Çünki nə qədər oşun safeydi. Peymaləsəm o daşı yerin desəydi, yəni, bu gün gedib taş, o daşı tapıb o nə edəcəyidilər uşaq. Ən azı mən zan edirəm havatsız qala düşmənləri üçün ki, qoyub patatsın. Və, və, və həmçinin başqa nə vaxtlar da olur. Peymaləsəm, yəni bir dəfə gəlir Xəzərin yanına deyir, ki, xəccə, deyir işur görürəm. İşur görürəm, ki, nur görürəm." Və Kəhaləm deyir, mən nə sə dəli olamam deyir. Amma məsələn qorxu yəni Çünki görə adi şeylə görürdü. Deyir ki, mən nur görürəm, işıq görürəm. Xədicə deyir ki, Allah təala səni heç vaxt yəni azdırmaz. Heç vaxt sənə belə bəla verməz. Xədicə deyir peyğəmlərə. Şeyx Xədicə bilir ki, peyğəmlər yəni, ağızla yəni tam təmiz adam idi. Heç bir əhəlsizliyi yox idi. O üçün Xədicə deyir ki, sonra hazırcada yəni, bunu peyğəmbər sallamın yəni, dediyini öz əmisinə var gətirib ona söyləyir. Deyir ki: "Sən Muhammed verəcəsən. Səcə əgər onun dediyi düzdürsə, yəni, əgər düz, düz danışırsa, onda o deyir, yəni peyğəmbər olacaq bu ümmətin. O bu ümmətin peyğəmbər olacaq. Əgər deyir, mən deyirəm, sağlasam deyir, sağ deyir ona kömək edəcəm. Kömək edəcəm və ona hər cür deyir, müdafiə edəcəm. Başqa yoxsa sallamın olan əlamətlərdən bunlardır. Bəlim üçün başqa yəni, əlamətlərdə var idi, kesin dərslə demişdik Peyğəmbərin Şama etdiyi səfərdə, Yəmənə getdiyi səfərdə, sonra ondan qalaq, yəni əmrisi ilə Şama getdiyi səfərdə. Yəni, ümumiyyətlə, yəni, bu bütün keçdiyilərinin hamısında iblətlər var ki, Peyğəmbər yəni, bir Peyğəmbər kimi yəni, Allah da onu yetişdirirdi, böyüdürdü. Deməli, indi keçib vəhiyin nazil olması, Peyğəmbər s.ə.və vəhiyin nazil olması fəslindən. Peyğəmbər s.ə.və Dediyimiz kimi, Hira mağarasında ibarət edirdi, oradan da məşğul idi Və bir gün, həftənin birinci günü, Ramazan ayının 21-də, Peyğəmbə s.ə.sələmin 40 yaşı olanda Allah tələ Peyğəmbə s.ə.vəhi nazirədir, məlek gəlir və Peyğəmbə s.ə.sələminə məlek görsənir, həqiqis surətində məlek görsənir Peyğəmbədə Və məlek ona, ona deyir ki, oxu Peygamber səsəlləm də, yəni, oxuyub yaza bilməyən bir insan idi, nə oxumaq verirdi, nə yazmaq verirdi, de ki, mən Nəbi Qari, de ki, mən oxuya bilmirəm, mən oxuyan deyiləm, deyil mənizə götürdü, özünə sıxdı və sonra, yəni, özüm, adamı sandinəzi olur, yəni, adam belə çeyləşən fasaq olan kimi ondan sonra bıraktı məni, özümə gələndə, yenər dedi ki, oxu, mən yəni dedim ki, mən oxuyan deyiləm, deyiləm, yəni oxuya bilmirəm, Sonra ikinci zəfə məhə götürüb sıxdı, yenə buraxdı, deyir ki, oxu. Və Peyğambər sarsalarım, deyir ki, mən yeniyim ki, mən oxuya bilmirəm, mənə nəbi qari. Və deyir üçüncü zəfə götürüb, məhə sıxdı və buraxan sonra ayələri oxudur, Cəbir ələ-əsələm. Deyir ki, İqra, e, bismi Rabbik Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu. Xələq əli insəni min ələq. İnsanı ilə axtıramış qanlan, Yaradan Rəbbinin adı ilə oxur. və Əraq Sövəsində yəni, bu aylar nazir oldu yəni, ilk dörd aylar nazir olur ee, deyir ki, yəni kəramətli Rəbbinin adı ilə oxur Alləmin insanı mələmi aləm deyir, o bilmədiyini insana verədər 4 ixtilaf var, yəni dörd dedilər, beş dedilər yəni Alləmin insanı mələmi aləm o ayı qədər nazir olur və Ayşə deyir ki, Radiallahu Hanıha hə, həzisinin rivayətində deyir ki və bunun Peygamber arşəyə xəbər verir və deyir ki, mən deyir, titrəyə titrəyə yəni əsasən evə gəldim evə gəldim və Xadircəm yanına gələn sonra demə ki, bəs mənə üstümü örtün üstümü örtün, üstümü örtün və Peygamber səmə deyir ki, mənə deyir, bu, gələn sonra, bu titrəmə gələnlə sonra Xadircəm ayağıma gəldi və deyir ki nə olub sənə? Peygamberdən soruşu ki, sən nə olub belə? yəni titrəyə titrəyə gəlmişsən, deyirsən, üstümü örtün və Peyğəmbər Sələm bunu xəbər verir və Peyğəmbər deyir ki, mən deyir, öz nəfsim üçün qorxdum yəni qorxdum ki, mən nəsə olar yəni çox qeyr-adi bir şeydir, vəhiyin azı olması o cür və Peyğəmbərin mələki görməsi Cəbrəli Əsələm görməsi, bu qeyr-adi bir şeydir və Xədcəyə bunu verəndə Xədcəyə deyir ki, Allah olsun ki, Allah da səni heç vaxt cəzalandırmaz və ya Allah da səni heç vaxt t Desəndir, qohumlaqaların həmişə sıx saxlayırsan. Yəni həmişə qohumlarınla əlaqə qurursan, onlara yaxşılıq edirsən. Və yalan danışmırsan, hər zaman düz danışırsan. Və dil çaşırlara, aclara yemək verirsən, onları yedizdirirsən. Və dil kim haqqa çömək edirsənsə həmişə onu müdafiə edirsən. Və dil səni belə millərlə görə Allah səni heç özəllətməz. Heç özünü səni tək qoymaz, səni heç öz darı salmaz. Sonra həzirə peyğəmbərə salam götürüb onlara qətil <gülüyor> və var ağzımda o nəslanı idi nəslanı idi çox yaşlı bir insan idi həddən artıq qocalmışdı və əbrani dilində yəni yahudi dilində incili və tevratı yazardı yəni yaza bilirdi yəni elmlə oxumuş adam idi və incili və tevratı tam oxumuşdu və olanları hamısını bilirdi və onun gözləri çor idi yaxşıda olduğundan, Varaq Əbn-Əfələn gözləri də kör idi. Və Xədizə deyir ki, Varaq Əbn-Əfələ qardaşın oğlundan qulaq az, sorur, gör, o nə deyir, yəni. Və Fehamas səsənə deyir ki, Varaq Əbn-Əfəl, e, nə bilirsən, deymənə, yəni, nə istəsən. Və Fehamas səsənə onun başına gələnləri, Varaq Əbn-Əfələ xəbər verir. Varaq Əbn-Əfələ danışır və Varaq Əbn-Əfə Musaya gələn namusdur. Yəni o namus səni mələkə edir. Dedi ki, bu Musaya gələn mələkdir və bu da sənin arzusu olub. Və deyir, "Kaş ki o gün deyirsən, yəni, sən Peyğəmbər, yəni, sənə peyğəmbər veriləndən və sən dini insana təbliğ edən gün mən sağ oladım və deyirsən, kömək elərdim. O gün deyirsən, səni deyir, gömdən çıxardacaqdır səni. Ha, hə, o vaxt deyirsən, sən peyğəmbərləri deyir, elan edirsən. Gömdən səni öz yaşadığın yerdən. Peyğəmbər təcribələnir. Görməz axaracağam amma o gün sənə kömək edərdim, sağ olsaydım. Deyərməsən deyir ki, onlar indi mənim məktəbindən çıxaracaqlar. Yəni Peyman da heç təsəvvür eləməsə, o məktəbdən çıxaracaq, qovacaqlar məktəbdən. Aydındır? Heç təsəvvür edə Onun üçün tərcümə soruşur. Ki, ola məncaxar, mənim deyir ki, bəli, onlar səni çıxaracaqlar. Elə bir adam yoxdur ki, deyir, sənin gətirdiyin bir şey yeyən, sənin dediyin şey və onun qomun şatmasın. Bütün Peyğəmbərlər gəliblər və qövmələr təyibini olan olub, həmişə əzəb verilib, əzət verilib. Və əgə deyir, mən o gün sağ olsam deyir, deyir, güclidir, kömək edərəm deyir. Sən deyir, az bir müddət keçdi deyir vəlqətlindən vəfat edir, ölür. Və Peyğəmbər səsənəm və əvvəhin gəlməsi haqqında digər rivayətlər də var. Yəni bizim götürüdümüz rivayətə görə, yəni səhir rivayətə görə, daha doğru rivay və o hamısını görürdü. Lakin, bəzi rivayətlədə gəlib ki, Peyğməz səsəlləm yoxudaydı, yəni, yatmışdı və yoxud olanda ona rəhi gəlir, yoxud olarken, yəni, ayıq olmur. Lakin, bu yəni, səhir rivayətlərə müxalifdir, zidiyyatı çıxır. Lakin, umumən götürəndə, yəni, başqa rivayətlər də var, ümumən götürəndə yəni, alimə deyirlər ki, Allah'tan birinci Peyğməz səsəmə hazırlaşdırırdı bu çeyə, rəhi gəlməsinə. Lakin, rəhi gələndə ayarlar nazır onda, Peyğməz idi. Ayrıydı və onun gələni nazını eşidirdi və görürdü mələk ki Cəbrayil idi. Latəma səsinə gəlməsi birinci və gəlməsində ibrətler var. Yəni faydalar var. Birinci fayda odur ki, yəni Xadicə yani rəziyallahu peyğəmbərin birinci zəwisəsi çox gözəl hərəkət edir. Peyğəmbər sallallahu bunu görəndə çox gözəl hərkəcə azı qadın olsa nə eləyər? Kişi vənliyi qoparar, haqıysalar ki, Va, uşaq öldü və vay kişi öldü Haqıysalar Kişi vənliyi qoparar, nə bilim, ney-neyər, ora-bura əl atar Və ki, Xadizə, yor, xadizə təmkinlə, səhv ilə Allah səni heç vaxt dardı qoyulmaz, heç Allah səni zəll eləməz, Heç Allah səni belə bəla verməz Çünki dersən deyil, həmşə yaxşı görsən və o peqmalə etdiyi ilə sadalayır Və bu da Xadizənin yəni, bir fəzilətidir, Allahın onu verilir yəni, Hidayətdir. Lancelin varıqət ibn Nəfələ Peyğəmbərə bunu deməsi onun yəni şərəfli bir insan olmasına, elimli bir insan olmasına sübuttur. Cinvarıqət ibn Nəfəl Peyğəmbərin peyğəmbərliyi sifətləri hamsını ona deyirdi. Ki, yəni ki, sən beliricilər, beliricilər, çünki səni belə deyəcələr, belə Çünki əvvəsdən o kitablarda oxumuşdurlar onları. Samsinə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və əyən onu görməsi, Gencə yəni, İbrahimi olduğu sıfatda görməsi. Bir azsa peyğəmbərəsən bəcə məncə cavabı görəndə onun 600 qanadı var idi. 600 qanadı var idi və deyil, bütün üfüqü ötmüşdü. Yəni çox, yəni böyük nəhəng bir, yə yəni, Allah tərəfin yaratdığı məxluqdur mələklər. Və peyğəmbərəsən bunu görüb bu cür yəni məxluğu görüb birinci dəfə görən məxluqdur. Onun sonra peyğəmbərəsən istərsə deməz, yəni, istən, yəni vəhyin ağırlığına, çünki vəhyi də ağırdır. Vəhyi Sahabələrdən ki, Peyaməssələmə vəhyin zamanında bəzən cəvərin üstünə isə cəvərin ayağıla yerə girirdi. Bəzən deyir, cəvər düşmürdü, dizlərini açır yerə ağrılıqdan. Hətta Sahabələrin birisi ki, bir gün deyil, məni qoyub bu gün Peyaməssələmə oturmuşdu, Peyaməssələmə deyir, başın məhz dizimin üstünə qoyub zalmışdı. Bu vaxtlar onun vəhyi gələndə deyir, mən deyir, elə bizimchidir, ayağım məni sındır artıq. Yəni o qədər ağır idi, yəni ona gələ vəhyi. Cincalət <coughs> Quranda ki, biz deyirsənə Ağır bir söz, ağır bir kəlam nazil etdi. Yani Quran lehine gələcək ağır idi Peygəmbər sallalləmə. Ona görə də, yəni sahabelər Peygəmbər baxanda çox vaxt onun üz-gözünün dəyişməsindən hiss edəcək ki, ona vəhyin nazil olur. Çünki Peygəmbər sallalləmə vəhyin nazilini çox vaxt tərridi. Tərridi və yəni, halı dəyişirdi Peygəmbərin sallalləmə. Bu vaxt sahiblər bizlə ki, Peygəmbər və ona da ağır idi. Ağabey, çalamıydı. Allahın kəlamı da Allahın kəlamı ilə razı olurdu.